Говард Філіпс Лавкрафт Пам'ять Напівмертвий проклятий місяць заливає долину тонким струменем тьмяного сяйва, торкаючись кінцями свого нерівного серпа до згубного листя отруйної шовковиці. У глибині долини Повну куточків, де панує морок, І ті, що мешкають там, Надійно сховані від сторонніх очей. Серед руїн палацу, Розкиданих по зарослях І вкритих чагарником схилах, Стеляться п'янкі пагони лози. Міцно оплітаючи напіврозвалені колони І дивні моноліти, Кучеряві трави, Підіймаються на мармурові доріжки, викладені невідомими майстрами. На гілках велетенських дерев, що височіють серед занедбаних дворів, граються мавпочки. А з глибокого підземелля, де заховані незліченні скарби, виповзають у труйні змії та вкриті лускою невідомі тварюки. Величезні кам'яні брили сплять мертвим сном під покривалом сирого моху це все, що залишилося від могутніх стін. Колись ці стіни зводились на роки, та, правду кажучи, ще й донині не втратили свого благородного призначення, бо чорна жаба знайшла собі під ними притулок. А в самому серці долини несе свої слизькі, каламутні води річка Дин. Невідомо, де бере вона початок і в які гроти впадає. І навіть сам демон долини не відає, куди струмують її води і від чого у них такий червоний колір. Одного разу Джин який спустився на променях із місяця, звернувся до демона долини з таким проханням. «Я старий, і багато чого вже не пам'ятай. Скажи мені, як виглядали і як називали себе ті, хто побудував ці споруди із каменів?» І демон відповів. «Я...» пам'ять, і знаю про минуле більше, ніж ти. Але і я занадто старий, щоб пам'ятати все. Ті, про кого ти питаєш, були настільки ж загадковими і незбагненними, як води річки Дин. Їх вчинків я не пам'ятаю, бо вони тривали, Лише мить. Їхню зовнішність я смутно пригадую і думаю, що вони були чимось похожі, он на ту мавпочку серед гілок. І тільки ім'я запам'яталося мені назавжди, бо воно було співзвучне із назвою ріки. Людина, так звали цих створінь, які безповоротно канули у минуле. Отримавши таку відповідь, джин повернувся до себе на місяць, а демон ще довго вдивлявся в маленьку жваву мавпочку у гілках велетенського дерева, що самотньо височило посеред покинутого двору.